وسماء و ما بناها والارض و ما طحا سوره الشمس کې جداواله عقيده ذکر کوي چا قايد جدا جدا دي ادري پوجا باندې بیا جدائی که ده خلقو جسو کامیاب ده او سو کحلاک ده بلت کی ویلیو وحدین آون نجدین عدل تقوی الہمہا فجورہا و تقویہا دا دولاری جلال خودلی و الشمس گواد نور وضحا اور ناد دینور والقمری او غواد سپوگ میں اذا تلاها کلا چہ لگی ذلی پ دینور پسے اسوارل سمی نور, اسوار نور پریوزی ادی پلس پوگ میں رافکارشی شمس او قمر کی سمرا فرق دے ناقذو کہ فرق دے کنا و النهار و گواد روزو ازا جللها کلاچ اخکارا کی دن ورلرا و اللیل ازا یغشاها و گواد شپا کلاچ پت کی دن ورلرا شپا رو السمر جدا جدا دی تاثس عقیدی جدا جدا دی و السمائی و ما بناها گواد اسمن او غزت چې دې جوړ کړي ده ولعرضي غواد ازمکا و ما تحاها او غزت چې د خورکړي ده ازمکا اسمان کې سمره فارق ده و نفسو ما سواها او غواز نفسو او غزاته چې د نفسي د سټي کړي برابر کړي فه او ت نوفه اولی مې ورکړی د نفس لره د به د او د پرزګارې د د دوړه کوتونله وړي امتحان امتححان دپارهقد افله هممن ځ کا یقین کامیاف شووک چېساته خپل نفسو د وقد خوابا من دستا هام او یقینام رسواش اغسو که چه ڈوبی ایک خپل نفس په بدا ملیکی خاخی ایکو زکا خورو که زده خاخش کذبت سمود بی توغواهان مثال داده دروغ جنکرل سمودیان و پیغمبران وسبب دو سرکا شیخ پلی ازن باسا اشقاها کلچرا اوچت شو اور اپاس دو انتہائی بدبخت تاپ دی کی فقال لهم رسول اللہ نا قتل اللہ وسقیاها فسوی دی تا پیغمبر دا اللہ صالح علیہ السلام چې خیالو سا ع الله د اوخې او ددي دا د نمبر فقط ضب هو د روغجنې کاغ لره فقرروه حاله کیکه پهدم دمال ل مرب هم ب زمبه هم هنګامه باندې رب د دي په سبب د یمونو د دي وَسَوَّا هَا بَرَابَرْ يَكْرَ الْلُّزْمُ كِسَرَا وَلَا يَخَافُ او نَيَرِي گِ اللَّهَ دَا عَنْجَامُ او دَا عَاقِبَتَ دِينَا